سبحان الله والحمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن شاء من شيء بعض سبحانه سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلفه وقليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاله و الصلاة والسلام على أشراف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. Yang dihormati Al-Fatihah, berkaji majlis Seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Surah an Al Para alim ulama Hadirin dan hadirat Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Pertamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita menikmati nikmat-nikmat yang banyak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua di dalam kehidupan kita manusia Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Kita akan berdepan dengan dua keadaan Yang pertama iaitulah keadaan yang baik Dan yang kedua adalah keadaan yang tidak baik Keadaan yang baik yang dipanggil sebagai Al-Hassanat. Kebaikan-kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita di dunia ini. Seperti harta benda, anak-anak, kesenangan, kesihatan dan sebagainya. Merupakan ni'mat yang besar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak terhitung nilainya yang tidak dapat kita hargai dan kita nilai dengan mata wang kerana ia adalah satu perkara yang remuh begitu juga di dalam kehidupan kita manusia Allah jadikan Sebalik daripada al-khayr kita akan berdepan dengan asy-syiddah iaitu ujian-ujian yang diuji oleh Allah di sepanjang hidup kita yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quranul Karim wala naqluw annakum di syai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa sabirin maksudnya dan kami akan memuji kamu wahai manusia dengan sesuatu bentuk sama ada berbentuk ketakutan Kelaparan, kekurangan harta benda, kematian, dan kekurangan buah-buahan. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kedua-dua perkara yang Allah Tetapkan di dalam kehidupan kita ini Sekiranya kita hadapi dengan baik Kedua-dua perkara ini akan menjadi Kebajikan dan kebaikan kepada kita Iman kita berdepan dengan Al-Hassana Benda-benda yang baik Ataupun kita berdaan dengan asyidah. Yang kita anggap keburukan di dalam kehidupan kita. Dia juga akan menjadi kebajikan kepada kita sekiranya kita hadapi dengan cara yang terbaik. Dan seperti mana yang diajar oleh Allah dan Rasulnya wasallam. Allah akan menguji manusia ini di sepanjang hidup mereka. Para alim ulama, apabila membicarakan aspek ini. Para alim ulama kita meletakkan ujian yang diuji oleh Allah di dalam kehidupan kita. Yang kebanyakannya boleh meragu iman dan akidah manusia. Iaitulah ujian Al-Hasanat. Perkara-perkara yang baik. Perkara yang diharapkan oleh manusia supaya diberi oleh Allah. Tetapi di dalam sejarah tamadun manusia. Bagaimana Al-Hasanat yang dianugerahkan oleh Allah ini. Biasanya Al-Hasanat dapat meragutkan iman mereka menyebabkan manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mampu menetapkan kehidupan mereka ini sebagai seorang hamba Allah yang baik yang soleh kaum 'ad kaum samud bahkan sepanjang hidup Bani Israel di zaman dahulu kala mereka terpesong Daripada jalan Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan al-hasanah. Disebabkan anugerah daripada Allah. Kebaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sejarah Bagi Israel. Pernah Allah anugerahkan kepada mereka makanan daripada langit. Yang dipanggil sebagai al-hasanah. Makanan yang dihidangkan oleh para malaikat diturunkan kepada manusia. Cuma Allah menetapkan sedikit sahaja peraturannya. Supaya makanan ini jangan dimakan secara membazir. Dan jangan sekali-kali disembunyikan makanan ini. Dan jangan dibawa balik ke rumah. Ini yang disebut oleh Allah. Satu peraturan yang sedikit sahaja. Ujian daripada Allah. Dan diturunkan kepada mereka makanan yang banyak yang telah dimasak. Apabila manusia berdepan. Dengan makanan yang seumpama ini mereka makan. Apabila kenyang. Mereka melanggar perintah daripada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menyembunyikan makanan. Mereka bawa balik makanan ini, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tahu, nikmat ini kemudian Allah menurunkan ancaman kepada manusia. Begitu juga di zaman Nabi Allah Nuh A.S. hancur Nabi Allah Nuh A.S. disebabkan Allah anugerah kepada mereka Al-Kasna, Fir'aun. Mereka takabur, sombong kepada Allah. Apabila terlalu banyak nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Ini adalah sejarah yang berlaku di kalangan manusia sejak daripada zaman berzaman. Ada pun ujian yang diuji oleh Allah. Yang berbentuk ash -Shiddah. Yang kitalah sebegah bebanan-bebanan yang dibebankan oleh Allah kepada manusia. Diuji dengan kesusahan. Walaukul dia kesusahan ini. Satu ujian yang boleh meragut keimanan manusia. Tetapi dia lebih ringan berbanding dengan ujian Al-Hatana yang diuji oleh Allah kepada manusia di dalam sejarah tamadun manusia kalau kita perhatikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ujian-ujian yang diuji oleh Allah kepada manusia ramai di kalangan manusia iman mereka boleh meningkat sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menguji di awal dakwah Rasulullah ketika mana baginda Rasulullah berdepan dengan kesusahan yang banyak orang yang bersama-sama dengan Rasulullah ini imannya meningkat begitu cepat Al-Imam Syahid Syahid Qutb di dalam ulasan yang dibuat ketika mana dakwah Rasulullah ini di peringkat awalnya berdepan dengan ancaman di luar daripada dugaan manusia Allah mengancam Rasulullah Ancaman ini ada hikmah yang tidak diketahui oleh manusia Kalau kita lihat di zaman Rasulullah menyebut amul huzn tahun duka cita bagi Rasulullah. Kematian isterinya, kematian bapa saudaranya, kematian datuknya yang selama ini mempertahankan Rasulullah daripada diancam oleh golongan musyrikin. Al-Imam Syahid Tayyib mengatakan Allah Subhanahu wa sengaja buat yang hikmahnya. ...tidak diketahui oleh manusia... ...kecuali Allah sahaja. Sebab... ...di waktu Allah memuji Rasulullah... ...di peringkat permulaan dakwah... ...Islam diturunkan kepada Rasulullah ini... ...tidak dapat dilihat oleh manusia... ...bagaimana indahnya agama Islam. Kerana keindahan agama Islam... ...kekuatan agama Islam... ...syiar agama Islam tidak banyak di zaman Makkah al-Mukarramah. Syi'ar ini banyak di zaman Madinah al-Munawwarah. Syariat yang menceritakan kestabilan kehidupan manusia. Soal pengurusan ekonomi, soal pengurusan organisasi, pejabat, keselamatan dalam negara. Semuanya berlaku di zaman Madinah. Di zaman Makkah ayat-ayat yang seumpama ini tidak diturunkan oleh Allah. Manusia tidak nampak. Bagaimana Islam ini sebuah agama yang kuat. Sebuah agama yang boleh menyelesaikan jenayah manusia. Tidak dilihat di zaman Makkah al mukarramah Apabila Islam ini tidak dilihat sebagai agama yang begitu indah. Yang sungguh yang lengkap lagi zaman itu. Sedangkan kekuatan Islam... Di kalangan pendakwah-pendakwah ini perlu orang-orang yang istiqamah. Ini satu benda yang sukar. Kita nak istiqamah, kita belum nampak lagi apa benda di hadapan. Dalam suatana Islam yang sempurna lengkap pada hari ini pun. Yang kita tahu Islam baik, Islam sempurna, Islam lengkap. Pada hari ini pun kita lihat manusia tolak Islam. Apa Apatah zaman Makkah Al-Mukarramah. Manusia tak nampak lagi. Apa benda Islam? Allah tak tahu lagi. Ayat yang menyentuh hudud, kisah ta'zih tak turun lagi. Ayat yang menyentuh pentadbiran negara Islam tak turun lagi. Ayat yang mengizinkan peperangan dan sebagainya tak turun lagi. Ayat yang menceritakan kehaibatan Islam. Banyak tidak turun lagi. Yang turun, ayat-ayat yang menyentuh tauhid Allah itu satu, Allah itu satu. Cuba kita fikir. Manusia boleh jawab mudah kalau Allah satu, tak ada masa Allah lah. Kalau saya sembah Allah banyak, Tuhan banyak. Maknanya begitu. Okeylah kamu semua Allah, saya sembah berhala. Sebab apa? Tauhid. Semua kata tauhid, menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya tidak ada beza. Tapi kalau diturunkan syariat-syariat yang banyak, maka Islam boleh bercakap. Dalam soal kebalikan, ini dia Islam. Dalam soal negara, ini dia Islam. Dalam soal ekonomi, ini dia Islam. Senang berhala kamu atau balik. Mudah. Tapi zaman itu belum lagi diturunkan. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui hakikat ini, realiti ini. Al Imam Musaik saya kutuk mengatakan Allah jadikan perjalanan dakwah di zaman Sa'is al-Islam, permulaan Al Islam. Allah jadikan rintangan, rintangan yang banyak kerana rintangan, rintangan yang seumpama ini. Wamazadahum illa iman awatasliman. Dia akan berlaku di dalam jiwa manusia ini. Dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan tidak menambah bagi mereka kecuali iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah jadikan di zaman permulaan Islam di Makkah al-Mukarramah. Tak tahu di sepanjang zaman manusia perlu dikekalkan dengan asyik dengan perkara-perkara yang kita tidak ingini. Tetapi perkara yang tidak diingini ini, Dia memberi kebaikan dan kebajikan yang banyak kepada kita Sekiranya kita hadapi dengan apa permasalahan hidup. Yang sentiasa melanda Dapat harta, kadang-kadang harta jadi masalah. Dapat pangkat, kadang-kadang pangkat jadi masalah. Dapat anak, kadang-kadang anak jadi masalah. Dapat anak, kadang-kadang anak jadi masalah. Nak kahwin, dapat isteri. Kadang-kadang isteri menimbulkan masalah. Suami menimbulkan masalah. Rumah tangga menimbulkan masalah. Dalam urusan hidup kita menimbulkan banyak masalah. Kita berkawan. Dengan harapan kawan ini akan bantu kita. Tiba-tiba kawan yang makan kita. Banyak benda. Dalam hidup kita manusia. Allah buat. Saya tertarik. Apabila kita baca kitab-kitab yang cenderung kepada tasawuf. Ulama-ulama tasawuf dia mengolah isu yang seumpama ini. Dianggap ganjaran daripada Allah yang maha hebat kepada manusia. Apabila Allah cetuskan kepada manusia ini permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan mereka. Mereka. Diberikan ganjaran yang besar oleh Allah SWT. Tetapi kita fikir sama. Saya memahami kadang-kadang dalam kehidupan kita. Tak terpikul. Masalah-masalah yang membebankan kita ni. Kadang-kadang tak tertipu Anak-anak kita yang kita mengharapkan. Lahir anak-anak yang soleh sebagai contoh. Kita didik dengan baik. Tiba-tiba yang dianggap oleh Allah sebalik daripada itu. ini pujian. Ha, pening kepada kita? Ha, malu kita dengan masyarakat macam-macam perkara. -macam, Hakikat ini kita mestinya Allah telah sebut di dalam al-Quranul Karim. La tastawi al-hasanatu wa al-sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyyun hamim wama yalqaaha illa alladzi masdaru wama yudqaha illa dhu habbin adzim maksudnya tidaklah sama diantara perkara yang baik dan perkara yang buruk dan hendaklah kamu sempurnakan kamu mengolah Benda yang kamu anggap tidak baik ini dengan cara yang terbaik. Nesjaya. Allah akan anugerahkan kepada kamu. suasana seolah olah kamu bermusuh di raman itu. Bertukar menjadi waliyun hamim. Menjadi sahabat yang akrab. Wa ma'yulakaha illa allazina sabaru. Dan tidak akan dianugerah oleh Allah kelebihan, fadil, kebajikan. Kecuali kepada orang yang sabar. Dan kepada orang yang mempunyai hati yang cekal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah jadikan dalam Islam ini ada iman? Ada aqidah. Ada jihad. Ada mujahadah. Semua ini untuk kita berdepan dengan asyidah. As untuk kita menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita ni senang, saya tidak ada guna iman. Tidak ada guna jihad. Tidak ada guna mujahadah. Tidak ada guna perkataan istiqamah dan sebagainya. Tapi oleh sebabnya dalam hidup kita ini pasti, kita akan berdepan. Cuma persoalan yang paling besar. Sejauh mana kita mampu berdepan dengan Ashidah, begitu juga kita berdepan dengan Al-Hasanah. Al Dibimbangi takut-takut kita berdepan dengan Ashidah, kita gagal dan kita berdepan dengan Al-Hasanah. Kebaikan kebaikan yang Allah anugerah kepada kita Kita juga gagal Sebab itu di dalam doa Rasulullah SAW mengajar kepada kita Doa ini terlalu banyak Hampir dalam semua kegiatan kita Diajar oleh Rasulullah Ada doa yang khusus Waktu kita nak tidur ada doa Waktu kita bangun, ada doanya. Waktu kita masuk ke masjid, ada doanya. Kita nak masuk medan peperangan, ada doanya. Nak kawin ada doanya. Hatta berjegai, ada doanya. Masuk tandas, ada doanya. Allah mengajar meminta supaya Rasulullah melaksanakan Doa-doa yang seumpama ini supaya dilihat oleh manusia. Dan manusia mempelajari sehingga kepada hari kiamat. Doa-doa yang terlalu banyak di dalam Islam. Ada doa-doa yang biasa. Seperti makan, minum dan sebagainya. Diajar doa. Oleh Rasulullah SAW. Dan di dalam Islam ini doa dia tidak terbatas. Daripada sekecil-kecil doa, dia naik sehingga kepada sebesar-besar doa. Kadang-kadang isu doa ini juga tidak dipahami oleh golongan jualan. Orang-orang yang jahil. Oleh kerana dalam negara kita ni bila sebut doa, semua orang apo, hok baik. Nak pergi Mekah doa sikit. Nak makan nasi doa sikit-sikit. Lepas daripada sembahyang doa. Kita tak pernah masuk medan perang. Ada doa medan perang? Kita tak pernah masuk di meja rundingan. Ada doa di meja rundingan. Berunding. Dalam rundingan saja. Saya nak sebut. Kita berunding sama-sama Islam. Nak mesyuarat. Kita buka dengan al fatihah Sebenarnya ada doa. Kita baca doa. Ini kita mesyuarat sama-sama Islam. Kalau kita mesyuarat dengan orang Yahudi, orang Nasrani, ada doa yang lain. Beza. Duduk di medan perang, ada doa dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa di dalam peperangan Ahzab. Rasulullah menyebut dengan mengangkat tangannya ke langit. Angkat tangan ke langit. Ini waktu syedah. Kita berdoa ini. Dia ada banyak keadaan. Ada doa yang kita jangan angkat tangan. Tak disunatkan langsung angkat tangan. Doa naik kenderaan. Jangan lepas steril. Nanti masuk pagi ini. Tak boleh angkat tangan macam Doa makan nasi. Ini Inkilah para alim ulama cuma kita orang Melayu ni kita jeni angkat tangan. Sebenarnya hujah yang paling kuat makan nasi tak angkat tangan. Ha, cuma dibolehkan kita tak ada masalah yang ni. Ah ha, tapi kalau naik kereta jangan. Ha doa makan ni pun ha satu ayang. Terlalu tidak kuat angkat tangan ni sebenarnya. Ha sebenarnya kita ha, duduk gitu kita, kita baca je Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna lalu kita makan. Boleh. Bukan tak boleh. Angkat tanya ni boleh. Hmm. Kalau dalam mazhab lain. Ha, termasuk semua doa macam mazhab uh, Imam Malik. Ha, mazhab Maliki. Ha. Kunut. Ha, tangan dia serik. Dia tak angkat tangan macam kita. Ha, dia tangan dia serik. Dia baca. Allah ma dina fi man hadai. Wa afina fi man afai. Dia tak angkat langsung ha, tangan. At-taqiyah <Sessizuk> pun dia tak tutup sini. Ha, Allah Allah ha? Dia pergi, Allahu Akbar serik. Tangan dia duduk serik. Ha? Dia baca. Al-Fatiha baca apa. Ha, tapi kita jangan buatlah. Kita syafiri. Ha, itu mazhab. Ha, mazhab yang lain. Waktu syidda. Disunatkan kepada kita angkat tangan terik. Ha? Kita berdepan dengan ancaman yang banyak. Rasulullah duduk di medan peperangan. Diangkat tangan naik selangit. Rasulullah sebut dalam doa dia di medan peterangan Allahumma ahsihim adada waktulhum badada wala tatruq minhum ahada wahai Allah kamu sedikitkan jumlah mereka ini dan kamu bunuh mereka kalau bahagia rasul dia kata kamu mampu mereka satu-satu Ya Allah memaku satu-satu wala ha, takruf minhum ada. Biar buah ni mapuh belakang, tak meninggal sekua bu. kita nak kata macam mana? Kita tak pernah pada dengan doa macam ni. Adakah Rasulullah berdoa macam tu? Rasulullah menghina orang lain, Rasulullah minta bala kepada orang lain? Hidup. Doa ini amaran sebab doa silahul mukminin doa adalah pedang senjata bagi orang-orang mukmin ini doktor daripada Rasulullah dalam khutbah nazilah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyah sahab wa ya hadimal ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim ya rabbal al alamin Allahumma dadmir a'da'aka a'da' ad-din. Ad Wahai Allah, hancurkan musuh-musuh agama, orang yang memandang serong dengan agama. Kamu hancurkan ya Allah. Kita kena faham, bukan Rasulullah minta supaya dia hancur sekali pun gitu tidak. Mudah-mudahan supaya dia dengar. Dengar dan kalau dia tak mau jadi hancur, maka dia kena kembali kepada ad Dunia sekarang ni... Orang salah kepada orang baca doa. Ha, dia bersalahkan. Ibarat kalau seorang peropok... Dia masuk meropok dalam rumah. Ha, masuk meropok dalam rumah kita. Dia keluar buat lari. Kita balik rumah kita. Ha, Atau berlepas dia tinggal... Kita tengok habis harta kita dia curi. Kita semuanya ajar. Minta doa al, Ya Allah... Peropok ni Ya Allah... Kamu bukalah hidayah kepada mereka. Dan kalau mereka malas. Nak, ya Allah, mampu-mampu. Ya Allah, boleh. Tak ada masalah dalam Islam. Yang Allahnya masalahnya, perangkut kata apa tua, tuan rumah ni? Mengaji kat mana ni? Nabi mana aja ni? Apa doa? Dia pula malas kepada tuan rumah yang berdoa. Ha? Saya pun hairan juga. Dengan maaflah yang Hablaku ah, isu Kita negara demokrasi berparlimen Demokrasi Orang yang meluluskan Undang-undang Yang menyentuh Petroleum yang ada dalam negara kita Ada yang masih hidupkan Di antaranya Kumpulan dia sendiri. Tengku Razali Hamzah. Tun Saleh Abbas. Dia yang buat. Maka orang yang paling berhak untuk mengulas apa yang dibuat adalah tuan dia sendiri. Tuan dia ini mengatakan memang maksud. Royalty ini mesti diberi kepada kerajaan negeri. Bukan diberi kepada saluran lain. Mesti kerajaan negeri. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Bukan melalui saluran-saluran lain. Dinamakan royalty. Tapi tak nak bagi. Ha? Tak nak bagi. Yang saya bimbang. Ya? Puan-puan ni. Dia curi. Ibarat kalau dalam kampung. Curi lembu. Seorang pun curi perompok ni curi lembu. Lepas curi lembu dia sebelah. Dia panggil balik orang kampung. Seperti mana yang dibuat di Tenggalu. Dia rompuk. Dia sebeleh lemuh. Dia bagi pula pada rakyat makan. Mari makan, makan, makan. Ha, rakyat of Palusno. Dia kata Allah baik. Baik pakat sokong puak-puk pula. Ha, Puk-puk ni dia buat. Kan? Bila orang doa, yang salahnya pembaca doa. Apa ni macam-macam. Yang mengulas kadang-kadang kita duka cita. Aku tak tak lepas lagi, tutup. Fatiha, budak apa nak tu baca? Nak cakap masalah-masalah yang melibatkan Islam. Hak sukanya, apa ni? Tidak diajar oleh Nabi. lah. Bila dia mengaji? Bila dia mengaji? Dalam doa Rasulullah kalau kita kumpul. Doa-doa yang Rasulullah baca. Kita akan bertemu dengan banyak benda. kita akan bertemu dengan banyak Allahumma alai tabi abi jahal wahai Allah aku serah kepadamu ya Allah Abu Jahal ini alaikah di dalam bahasa Arab kamu hancurkan Abu Jahal hancur ada doa daripada Rasulullah tentang golongan munafikin Allahumma ahlik a'da'aka ak aada abin ad wahai Allah kamu binasalah musuh musuh agama musuh agama di sini kalau kita lihat yaitulah golongan munafikin yang banyak berlaku di zaman Madinah al Munawwarah yang suka Rasulullah nak kenal tay mangi sembahyang dia duduk belakang nabi soh depan duduk dalam soh depan sembahyang lepas daripada sembahyang dialah yang mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah yang membocor rahsia dialah yang bagi tahu strategi Rasulullah kepada golongan Yahudi kepada golongan Nasrani di Madinah Al Munawwarah Rasulullah tahu kadang-kadang Rasulullah sebut sikit siapa dah orang Yahudi macam mana ni sehingga Rasulullah berdoa Allahumma ahlik a'da aka'da ad Wahai Allah binasa lah musuh-musuh agama ini ya Allah. Ha? Musuh agama binasa ya Allah. Ha? Sehingga lama Allah uji ha? dengan peperangan azab. Barulah Rasulullah tahu siapa mereka munafik yang sebenarnya. Apabila mereka datang bertemu dengan Rasulullah ha? dalam ayat. Wa fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutan na'ura wa ma hiya bi'aura in yuriduuna illa firara datang bertemu dengan nabi minta izin daripada rasulullah bagu rasulullah kenal itu pun Allah buat tu royak mula-mula dia bagi minta izin rasulullah tak kenal rasulullah ni orang lain dia kata nak balik tengok rumah macam mana yaquluna inna buyutan na'ura rumah tak ada orang jaga ni Allah buat turun ayat bi aula in yuriduna illa firara sebenarnya bukan soal rumah mereka tidak ada orang nak jaga tapi yuridu illa firara mereka nak lari daripada medan perang Allah mari bagi tahu ini adalah orang munafik bagai Rasulullah tahu ini dia ya orang munafik Rasulullah berwaspada lepas daripada itu tapi Rasulullah berdoa hancurkan ya Allah golongan ini dan mereka hancur mereka tidak dapat tempat selepas daripada itu dan hidup mereka dalam masyarakat ini sentiasa di pulau. Orang Yahudi pun tak percaya, orang Islam pun tak percaya. Akhir dia duduk seorang. Ha ini perangai orang lopak. Lopak akhir sekali duduk seorang. jadi pokok katuk seorang akhir sekali jadi makanan ikan haruan. Lopak sana, lopak sini tidak ada, tidak ada pegangan, tidak ada akidah kesana, kemari, kesana, kemari ini yang berlaku jadi sebab itu di dalam kehidupan kita imma kita berdepan dengan kebaikan al-hasanat, imma kita berdepan dengan asyaf kita mesti ingat kedua-dua ini merupakan Pujian daripada Allah yang mesti kita Allah dengan baik. Dan kalau kita Allah kita akan dapat ganjaran yang besar dengan Allah. Kita dapat Al-Hasanah. Harta benda yang banyak. Jangan lupa pada Allah. Kita dapat anak-anak yang baik. Jangan lupa pada Allah. Kita dapat rumah tangga. Jangan lupa pada Allah. Kena ingat. Bahkan Rasulullah meletakkan. Salah satu daripada masa doa yang mustajab. Iaitulah di permulaan kita dengar al hasanah Kita duduk dalam jabat. Orang buat mari surat. Kita buka-buka surat. Subhanallah. Kita naik pangkat. Gaji kita sekali gala. Terus kita kat tangan. Minta apa yang kita nak minta dengan Allah. Allah akan mustajab waktu itu. Biasanya manusia buka, huh. huh. Ni dia huh. naik pangkat dari sekali ganda. Ada huh. ha, nampak Nak nampukai rumah, ha. tukar tukar kereta, tambah bini. Dia nampak lagi tak nampak Allah. Ini perangai manusia. Biasanya begitu. Rasulullah diambil ini zaman yang cukup mahal untuk kita bercakap dengan Allah. Iaitu ketika kita permulaan. Tak boleh lambat Jangan lambat. Dapat tajam berita tempira. Kalau boleh terus kita ambil air sembahyang. Kita sembahyang luarakan. Ha, Semahyang ngajak. Kita minta apa yang kita nak dengan Allah. Minta supaya kebaikan ini berkekalan ya Allah supaya jangan ada ujian jangan ada halangan-halangan yang banyak walaupun ujian halangan ini boleh jadi kebajikan kepada kita tapi kita diminta supaya mengelak bukan kita minta mana, tidak kita diminta supaya elak benda ini tapi sekiranya dia mari kita olah dengan baik sabar kita sabar dengan syidda walaupun berat kadang-kadang nak makan tak lalu Kadang-kadang hidup dalam keadaan menangis. Muslimah. Kalau Muslim, menangis. Pagi menangis. petang menangis. Malam menangis. Macam-macam. Dipuji oleh Allah dengan suami. Macam-macam pelangai. Macam-macam puni menangis. menangis. Tapi di sana kita tengok. Inna ma'al husri yusra. Di saat kita berdepan dengan kesusahan. Di sana ada yusra. Ada kesenangan. Yang Allah bagi kepada tapi kita sabar dengan baik kita adu pada Allah kita bagi tahu pada Allah insya-Allah Allah akan tukar keadaan walaupun berat kita kena ingat dosa kita diampun oleh Allah banyak walaupun kita dosa banyak Allah sayang kepada kita Allah balas di dunia dia tak balas akhirat dan ini sebaik-baik bagi kita Biar apa yang kita buat di dunia Allah balas di dunia sebab kalau balas di hari akhirat tak padan ha, terlalu buruk terlalu dahsyat sebab itu kita kena banyak bersabar, banyak bertawakal kepada Allah, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan yang setimpal di dalam kehidupan kita insya-Allah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya kira sekadar itulah kuliah subuh pada pagi yang mulia ini mudah-mudahan ianya diberkati oleh Allah Subhanahu Watahala. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang tidak baik datang daripada kelemahan kejahilan saya sendiri. Dan untuk kuliah subuh yang akan datang ini, Kitab tu saya akan bercakap dengan tuan Haji Abdul Aziz. Kalau kita atat kira, kira Imam Perubuhian dengan, Belum atau guna kita atat kira tidak pernah atau uh, Imam Perubuh. Uh, yang kitab ini dia ada terjemahan dia. Ada terjemahan dia. Uh, yang dijual di kedai-kedai. InsyaAllah. Uh, uh, siapa yang nak. Tapi harga dia saya rasa mahal sikit. Dia tebal sikit. Pulis dia boleh. Uh, Katak silap saya RM95 keberapa. Takpelah. Hati tak mahal sikit. Takpelah. Uh, Itu pun oh, murah pada takut. Dekati. Haa. Uh, jangan jadi kita ribuah selalu banyak dengan tafsir kasih ya <tik> insyaallah kita kita guna kitab at-tazkirahlah insyaallah ada ada tazkirah fi ahwalil mauta wal akhirah yang mengingatkan kita persiapan untuk kita berdepan dengan mati dan diceritakan masa Allah alam akhirah insyaallah dia ada tajuk-tajuk yang kecil banyak dalam kitab tazkirah ini kita akan guna kitab ini insyaallah untuk kuliah kita seterusnya jadi sekadar itu saja أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك ذكرنا وناسينا وأدنا وإليك المصير اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الحلل الطيبه ربنا تقبل منا دعاءنا وإنا ربنا اغفر لنا, لنا من اثوالنا وضعفنا ربنا عظيم ما جعلت لنا اماما ربنا ربنا اوزنا وانتم ربنا فرحمنا علينا ممن من القاصرين وتوعدنا انك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه Well, how we're going to go.